Вони довго сиділи, дивлячись на розлиту посуд коришного рідину, зітхали, нерішучи бралися за склянки, але підносячи до носа, ставили назад супучи і пересмикуючи плечима. «Не піде», – висловив свою точку зору Роман Євгенович, – «чую, що не приживеться, з жовчу вийде назад». «Ху!» – віддихнувся Палига. «І я не можу». Його лице витягнулось, а кінець довгого-гострого носа загнувся донизу. Через таку форму носа він отримав прізвисько Бузьок. Його спів пляшник посміювали, смовляв, палили на п'якелихі, тому що туди спочатку влізає ніс і починає пускати бульки. А коли треба пити, давиться, бо не навчився одночасно носом дути, а ротом витягувати рідину. Першим переборов себе лисак, випив і довго занюхував то прокуреними пальцями, то рукавом, то заношеним засмальцьованим капелюхом, який перекидався в його кабінеті кілька разів. Ніхто не знав, звідки взявся цей капелюх. Він слугував відмінною занюшкою і не викидався саме через це. Знаючи магічну дію капелюха, Палига перед тим, як влити у себе алкоголь, взяв склянку праву руку в капелюху ліву і, видихнувши загень повітря, перехилив чарку та почав агресивно занюхувати». Через кілька хвилин чоловіки ожили. Шовий вогник з'явився в очах, порум'яніли погано виголені щоки, засвербіли язики. «Прояснилось», – констатував Заб і запалив цигарку. Хміль приємним теплом роздавався тілом. Роман Євгенович зі щасливою усмішкою закотив очі. «Ну що, по-другій, репете?» – запропонував Палига. «Не жени, чекай трохи», – блажено усміхаючись, сказав Роман Євгенович. «День довгий, робота не горить». Це мій синочок мене так учора винервував, що спати не міг. Змушений був прийняти допінг. Діти тепер пішли, погодився полига. У мене також росте донечка. Така сама курва буде, як мама. Знаєш, як її кличуть у дворі «макака»?» Лисак не втримався, зареготав. «Регочеш? Ех ти! А я кажу своїм. П'яний, правда, був. Її прозивають «макака», бо у неї «мама-кака». Роман Євгенович від Греготу мало не впав під стіл. Смішно йому образився Палига. Розлив рештки з пляшки у гранчаки, але враз хтось постукав у двері. Постачальник кинувся ховати пляшку, завідувач перехилив в чарку і, витираючись під беріддя спиртне, яке потекло аж за комір, сказав твердо «Можна!» «Я тобі зараз дам можна!» долинув за дверей голос Ольги Іванівни. «Відчини замок, ідіота кусок!» Палига, скориставшись нагодою, Теж випив і, виречивши очі, на рак почав занюхувати. Лисак повагом біжу відчиняти двері. «А, вже тепленькі!» – з порога примітила жінка, посоловілі очі чоловіків. «Алкоголіки!» «Зранку морди позаливали!» Ольга Іванівна впала у крісло і зняла весцеву шапку. «Щось сталось?» – запитав нерішучий чоловік, намагаючись говорити тверезо. «Знову язиком ледве перебираєш?» – задокором махнула рукою Ольга Іванівна. «Про що з тобою говорити?» В її очах блиснули сльози, дістала з сумки хустинку і тихенько висякалась. Чоловік рідко бачив, щоб дружина плакала, тому кивком голови наказав паливодіву вийти геть. Коли той залишив їх у двох, Роман Єгенович запитав. «Щось на роботі?» «Наше Вітя у лікарні зі струсом мозку. Бідна дитина йому мову відняло, а ти все п'єш і ніяк не нап'єшся». «Догрався, сердито сказав чоловік, і засупів, наче богай. Хто це зробив? Уявляєш, та дівка, що вагітна від нього. Ударила чимось важким по голові. Гадюка, хвойда. Готі, грибнув Роман Євгенович. Сам винен. Чого воложився ночами? Я би на місці тієї дівчини не те, що по голові дав. Аби ще й яйце відірвав. Що? Та це ж твій син. Ваше сім'ячко, просочав чоловік. Як ти смієш, ми тебе в люди вивели, а ти? Роман Євгенович е, свівся за столу і показав дружині свій куличисько. Цього вистачило. Що ж робити, розумілася Ольга Іванівна. Чоловік важко зітхнув, він не був ні п'яним, ні тверезим, він був втомленим та розбитим. Цій втомі не було меж, робота, сім'я, друзі, все огидно до неможливого, все хороше, що було колись у ньому, пересе у стіну нерозуміння цього світу, і залишилось далеко в минулому, а сьогодення за собою переволік тільки мерзоту, якою було уражено зрештою все суспільство». Давай розведемось, враз випалив те, що хотів сказати ось уже майже двадцять років і не міг. З'ясувались, що це так легко. Немає ніякого сенсу продовжувати цю комедію. Романи, це все, Олю, все. Я більше не можу так жити.